Ara, behaz, eman berezia iragandela eskoli urte orte ondareko uh, giro batian, besta giro batian, uh, ziak, ari aizpek nola bizi izan duzio hau? Bua, argun momento goxoa izan da, guretako, eta, ara, gainera, bila, zuzenean, zuzenean, mausok presak izan dira, eta, ara, spima izan da, ere, eta, burzen, mexi duela, spima ratzea, e, ara, presoeri ere pentsatu dugula, Laborariri ere bai eta ara, eta ara kantu zuri dena ospatzea urtteza gaula finitzeara gauza puita da zuzenezko giroak, eh, beharrezkoak dira hula irratietan zure kantariak zuzenean ginaztea eta entzuleekin behar bada zuzenean partekatzea giro hori. Ba, egia ja, egan, boiz, ginen bo, iten dugula, eta, ara, pasatu da, argunt simpliki, argunt guztian ginen, eta, ara, gozatu du mementoa, eta, eraskerzen zaituzte bu, mile unadat komitaturik, eta, ara, komita ara berriz ere gira gotik. Kontrabanda taldearik inaizan ziizte, ezagutzen zinituzten taldekoak? Ego, ostio nahi patudun bon Arruxako Zolan uh, kantu hori uh, hauetarik bihikin egin izan ginen eta berze bihikin ere oh. eta naski, badu hain txoa, hamoz urte pasa ezgin ila kantu hori eman uh, musikabri hori eta eta, hamen mutuunkik garria izan da, ahiandako ere eta guretako ere behizkantu hori emaitea hori egin mm -hmm ikusi si, duguen eh? kantu eskaintza kantu galdeak zuzenean izan dira enzuek eh, galdeginik orotarik izan da kontrabaldare, aire hiizpak bertsulariak gustu guztiak ere badira euskagatietan zuek kantu zerrenda bat eginakzi egin nazi nuten nola egin duzia auaketa. hautatutu uh, naski gehienak ziren usaian kantu Haldietan emaiten ditun kantu batzu, eta, eta ara bon behzaldere izan dira, berze batzu, gero uh, ara argitu jendeak, entzulek nola parte hartu duten, uh, ara hori ere plazaga bat izan da guretako, eta ara senditzen da horien sustengoa ere, eta ara, gozi okipastu dugu. Zuzenean, balantzak egin gabe, zabeti harik eta ere sa. Ala, ala da, ba, ez <laughs> bon, gainera izan dira, ezin behar batzu, ara, berandien gira, estudiose prestatu, ez ditu balantzak eta, ba, bo. Bidioan da eta entzuleak konten da horren Hori da principalena ez, parte gatzia gira hori. E Eba, eian ba, ian konten dira, guasteko kontengira eta eta, ara, eta berriz ere, bon, mesu hau zabaldun haidut, ara, urte berri honetan deneri, eta mil esker iroleku errat. Eskuali ratiari. Eskuali ratiari. Hala, denaka izanen egira, Agosako Zolan, zen ez? Eta nahi nuke gauza bat gauzabat, zenagiragoa epatzen. Ba. Agosako Zolan, inginila, asterstetik, hemen diren bi musikariekin, etxe eta jakesekin. Guau! Wow! Nah, eta... Yee! ara estabarrik airea izpen kantia eh da izpena eta etxe jaker daniela rosa garrai eta gil <risa> arrain erebai airian orena dela pilloa gojo direna ala pilloa gojo direna txatok egin zituen festivaleku osen arrosa kozolan kantu zirimolan naiz eta telebistan ez gaituzten modan euskararen garra loca. Azkarra, gau irun honetako gure artizarra Zazpi langilez, txutsu ta ekilez Horainata geroa, ez dit ezke berez bidez, musika ez dilerz Euskal izen ta izana beti kotz bat biter Zerrutxuta ekilez Horainatageroa Ez ditez ebedez Konsertunen bidez musika ez diez Euskal izen da izan Abetikotz Madrid ez Aitzor, zu kontrabada taldekoa? Bez, nola bizizan zuz xaiu au Ba Beti hemen etortzen gean gure higratita etortzen gehan guztietan bezala, netzako kiston plazera, aur, aurtengoa poita izan da, zeh, personalki ziarri maite itutzeak, airia izpak, eta gehone ustez, e, berzolarik, gure herrin euskal herrin bersolaria dia, ba, ideologon hausiak, ez, netzako bersolaria da, go intelektual bat, eta beaz, e, ukaitea airia izpak, geho, bi bersolari ziarri usta duzai gaina behaien lan, eta geho, gu musikapiskatiteko aukera ukaitea, ba, plazeru txea. Ja. Nasketa ba? honok, diago. Bai, ali marekoa. Eta gehitzen da enzulearen deia. Hori bera, hori bera. Formula da zuretakola, igizkutsoa da musikariendako baina formula da zuretakola partikatia musika zuzenean. Bai, nik uste dut Sobela oituratian gira gaur egun dena, nola esan, kutxea baten barnean sartuak e, ukaitea, ez? Ba, musika, play ematen daukau eta dena entzuten dugu MP2 hortan, eta nehi dutzen bide eman berdala olako gauzak iteko. Ba, musika zuzenen, elgarretatzeak, ez ez hau musika biziz, elgarrekin zait sortzea, eta nehi kizton plazere egiten dut horrek. Ba, irutzen zaut gauzak falta motatzen ditu gaur egun, eta bukera ukaiteak kiztona da. Azken itza, behar bada eskuali irratier buruz, zuen zulezira, gustuko dituzu? Bai, zinez, zinez. Nik euskari irratiak mm, ikusten dut, egunen baten, gure herriak beharko luken irrati ereduaren adierazgarri nahusia, bezala, iziarre gustatzen zaut, oso herrikoia duiten zaut herritik sortua dala eta hori nabaitzen da, e, hildoetan eta programen freskuran eta batez ere iziarre gustatzen zau pampi, Limalikoa iruditzen zaut, bere musika senditzeko modua, eta plazerutxea da, netzako, euskal irratiak behar beharrezkoa ditugu gure herritan. Gehiago izango balia, hobe. Azkeniz bat behar bada, e, urte behar iari begira, nahi duzuna? Ba, takit. nik esango nuke euskaldu nok behine... Zeak, eh, eniaute txamendik esantzun eh, euskaldunak zauri bat gehala eta nik usteet euskaldunak badeula garaia zauri, zauri hori isten azteko eta piskeat elkarren arte lanean azteko horre leheno deitudunak aipatu eta ipatu dumezela, piskeat erritarrok hartu gure herriaen etorkizunaen lehema hori eta piskeat eh, plantan jarri gure beharra, ez? Eh? Zenik eh, askotan entzuten de pakea, baina nina inuke entzun jendeari pakeada la independentzia, ez? Ni ustet independentzia ematen denean ukanten dula benetako pakea eta demokrazia gure errin. Beraz ba hurrengo urtean itzinatzen gean eta ikusten denu on estenatoki hori zinez pozgarria izango litzake. Eta musika hori denen artean? Eta bai ni prestatzen nai niz egun hori aldarrikapen hori ematen denean independentzia unilateralki deitzen dunean prestatzen nai diz egun hortan bestan asteko musika nasten eta bo ni hor dago prestatzen nai zurtik aurre egin gutu hurrengoek. Euskalegi euskalun Gabasteko eguna basien <imitation> stara dela eskalun de la... de la... egiten de la... de gait la... Hara, saioa espoaliratietan berezia finitua, bertsularia txularia behaz Jamontxo eta Batxiteko Kruzpaira elgarrekin zinezten. Silabatik uh, urrun, hariketa, beste hariketa mota bat zuretako hemen? Baina, ba, ahun desberdina, baina bo, egan behar txularien lan, uste dut dela jau egitea, ez da xapelketetan ibiltzea, xapelketak dira gehiago bertsuak sustatzeko eta goimailako bertsuariak da entzuteko, bertsuariak behar dute egunerutako peztetan eta ekin zetan olaparte hartu <Requireligo> eta sinpetasunean eta gaurko giroa bizki gozio zen guretzat. <Kh> Entzuleekin zuzenean hartzea, plaza hartu duzu? Bai, o, bai ez da egitza egiten publikoa ez aintzinean nukaitea, egiten emengo publiko tipia, egiten entzun ditut, egiten bideaz txalu batzuna eta arte heltzen bai. <Kh> Ba, maite dut nik kantatzen dut adik, ikustea jendean reakzionia eta bon, horrek ere emaiten maiten dautzu eta pusatzen zitu. Hor eginen gehiago, bukubati bon, begira bainan. Hal ere, content, parte hartu. Zahidea izpak, kontrabanda eta zuek, nahasketa honazen zuretako? Ba, nahasketa diozun bezala, batzu kuntsa kantatzen, beste gaizki. Zutasarizide <laughs> hor? Batzu liburuekin eta besteak uh, liburuigabe, ala, guginen ginen gabe eginenak. <laughs> ba, bai, untsada maite dut, hola... Nahazten direlarik uh, talde eta bertsu eta musika eta akapella giroa sortzen du eta piskat ere publiko zabalago bat unkitzeko balio du eta bertsuak entzuna azteko, bertsuak entzuten ez dituztener Beharba, kantuak ikarri ditu batzu eta bertsuak entzun dituzte eta bertsuak ikarri ditu entzule batzu beharba eta kantuak ere entzun dituzte Piskat gau behiletan eta egiten den bezala Bari du Behar bai. bada beste galdegin baitut ere, zuretzat eskola eh, irratiak, entzuten dituzun irratiak dira? Bai, bai, dudai gabe egon guziz eta biztan da, gure biziaren parte direla, eta ez, ez, ez dugula imaginatzen ere hori gabe bai nolai gintezken, baina segitu behar duzien lanean, eta jendeak ere segitu behar duzien susten gatzen, egiten duen bezala, ez dela gehiogia hor zen, zoin uh, guxo zen ukaiteaz, eta bi batziak. Errak bada urte ondagari begira edo urte begiari begira eh, Zakin, nahi duzun maneran, buertxu bat edo elez, nahi duzuna Azken izbat! Ah, azken izbat! Ba... Osagajia, beti hori erraiten dugu, behinan hori uh, balin bada, gero beste gauzak eginen ditela, edaz osagajion bat entzulegu ziedi Hametsak <tiposimus> eiten Ditut nik ere Nola meslarria Ba nisan Etanainuke na nuke Nakifiteko Buruŝiki etzan Elga ganatotusς ŝgi Asken unetako gisan Bainan guziak hoj izanagte Ezindabakerik izan